Ramazan ayının necə təyin olunması hər ikisi təzə ayın görsənməsi ilə təyin olunur. Təzə ay görünübsə Ramazan orucuna başlayırsan sonra şəbval ayı göründükdə Ramazanı orucu bitirir, bitirirsən. Peygamber s.ə.v. deyir ki sunmu liruiyyətihi və aftırı liruiyyətihi ayı gördükdə oruzu tutun həmçinin ay yerdikdə orucu bitirin sonunda deyir və inğun mə aleykum fəəq əgər ay gün olmasa sonunda ay görünür görünməyib o zaman 30-cu günü tamamlayarsınız hərdən bir bu arada ixtilaf düşür qərclər deyir ki falan yerdə ay görsənib, falan yerdə görsənməyib. Bəlkə onunə aid dəlil hədis var. Resulullah sallallahu əleyhi deyir ki, cemaatla tutun, cemaatla da bitirin. Cemaatla orucu tutun. Harada yaşayırsan, Quran cemaati ilə tutursan, onların cemaati ilə də orucu bitirirsən. Tutaq ki, başqa bir şəhərdə orucu başlanırsan. Gəlisən bura. Bu şehirde orucu bir, bir gün gec başlayırlar. Çünkü ayı bir gün gec görürler. O şehirde tuttuğun orucu ile burada tuttuğun orucu tamamladık da artık 31 olur. 31 gün de cemer takvimi ay yoktur. Ya 29 ya 30. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu emrine göre cemaatla başlayıp cemaatla bitirmelisən, o yerde cemaatla başladın, bu yerde cemaatla bitirirsen. Cənaətə müxalif olmursan. Sonra Ramazandan əvvəl oruç tutmaq. Şaban ayında Ramazandan 2-3 gün əvvəl dal-baqal oruç tutub, sonra onu Ramazana birləşdirmək. Bunu preqəmbar salsam qadağan idi. Əgər sənin adətindir 1-4 günlər oruç tutmaq, 1-4 günlər oruç tutursan, axrıncı günə düşsə də belə, adəsindən deyilsə Ramazana görə məşq edirsən və ya hansısa bir e, zayıf dəlili əsaslanaraq bunu edirsən səhə, bu sünni həzibdir. Belə şey etmək olmaz. Sonra həmsini bilməlisiniz ki, fərq var. Bülüqlü havada ayı görməməklə şəkk arasında fərq var. Şəkk elədiyin günü tutmaməlsən. Sən şək edirsən ki, bugün Ramazan daxil olub, yoxsa yox? Və yaxud Ramazan ayı bitir, yoxsa yox? O şək etdiyin günü tutma lazım. Şək şeytandan olur. Amma aydın olmasa, buludlu hava olsa, buna görə ayın görsən, görsənmə ehtimal az olsa, o günü tutursan. Ki, birdən ola biysin, ay çıxıb, e, ay çıxmayıb. Yəqinləşdirməyəm sən ayın çıxdığını. Ehtiyat üçün tutursan. Peygamber s.ə.v. bunu ehtiyat üçün əmr edib. Ay çıxsa, həmən gün sənin üçün sun nəvrunu sağlayacaq. Çıxmasa da fərs, sən heçsini etirmirsən. Hər iki halda səvab qazanırsan. Məlif burada çox gözəl bir məsələni izah edir. Deyir ki, ola bilər ki, müəyyən bir sahabədən hər hansı bir hökum gəlsin. Amma sən baxmalısan ki, başqa sahabələr o məsələdə hansı növqədə olub? Hansı rey Ola besin ki, bir sahabə əddindən artıq çox, sərt olub, digər sahabələr isə yox. Və edir, bir misal çəkir. Deyir ki, sahabəni misal gətiricəm. Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhına, və Abdullah ibn Abbas. Deyir, Abdullah Omar, radiyallahu anhına, bir çox məsələlərdə çox sərt idi. Həddindən artıq Peygamber s.ə.v-in hər bir etdiyi əməli edərdi. Hər bir şeyi yerinə yetirərdi. Məsələn, qəstəmaz aldıqda, hətta gözünün içində yuvardı. Halbuki, belə bir şey gəlməyib. Həddindən artıq çox diqqətli olduğuna yola belə edərdi. Və yaxud həyat yoldaşını öpdükdən sonra dəstəmaz alardı. Peygambar s.v. mən nə qədər hədislər gəlib. Ayşə radiyalların hanı namaz qulub və s. Dəstəmaz aldıqdan əmsin qulaqları üçün ayrı su götürərdi. Yəni, başa məsəkdikdən sonra həzir qardaşlar da gəlib sual verir ki, başdan qulaq üçün ayrı-ayrı su götürməliyik, yəni suyu təzələməliyik. Cevab budur ki, Peygamber Sallallahu Sallallahu bir, bir dəfə əlini çılaqıb, həm başına, həm qulağına məsəkib. İki dəfə çəkmək həlavə şeydir. Demirik ki, bir dəyətdir. Bunu da sahabə edib artıq. Amma Peygamber Sallallahu Sallallahu Sallallahu etməyib. O təmiz, daha təmiz olmaq üçün bu ne edib? Təyəmum aldıqda, bir dəfə torpağa vurub, üzünə və əlinə çəkmək kifayətdir. Bir dəfə torpağa vurub üzünə, ikinci dəfə vurub əlmə çəkərdi. Bu onun iştihadı idi. Daha dəqiq ibadəti yerinə yetirmək üçün belə edirdi. Amma Peyğəmbər Sələminən böyle bir şey varib olmayıb. Sonra Ramazan bitdikdə əgər kimisə və yaxud bir cəmaat bayram namazını qılmayıbsa və bayram namazının vaxtı keçipsə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 Həçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orucu tez açmağı və səhuru, səhər yeməyini gec yeməyi zəirədib müsəlman dandır ki, orucu tez açasan azan verilən kimi ya xurma ilə, xurma olmadıqda su ilə. Səhəri isə gecikdirəsən Geciktirmək də fəcr namazına qədardır. Fəcr namazına bir 15-20 dəyək qalmış vaxta qədər geciktirirsən. Bəzilər fəcr namazında yeməyə başlayır, sonra gəlib sual verirlər. Yeməyi bitirdi, kitab 5 dəqiqə keçdi, 10 dəqiqə keçdi. Halbuki bütün gecəyə o yarın ixtiyarına verilib. Yarım saat tez qalxıb yəyə bilər və bu sualları verməyə bilər. Amma özləri özləri üçün problem yaradırlar. Sonra bəzi dualar kitabında, zikr kitablarında iftar zamanı olan dualardan bu dualara rast gələ bilərsiniz. Allahumme lekesunt va ala rizqika iftart. Teteqabbal minni inneke ensenul alemin. Bu riwayat zəifdir. Beləki də uydurmadır. Çünki riwayatın sənədində Harun ibn anlara zayıfdir, bazıları da deyir ki, yalancıdır, hədisləri rəbd Ümumən, iftara biraz qalmış, istədiyin duanı edə bilərsən. Məyyən bir duanı xüsusiləşdirib daimə etmək vacib deyil. Çünki o vaxt dua qəbul olunur. Cümdata batta,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 Orucunu bitirdikdən sonra danışarıq. Amma nafilə orucu tutduqda heysinə demirsən. Demirsən ki, mən orucam. Kiriyə gəlməsin. Çünki fərz orucu hamıya məlumdur. Ki bu vaxt fərz orucu tuturlar müsələlər və buna görə də orucu vaxtı mübahisə etmək istəmir. Dava etmək istəmir. Orucu bitirdikdən sonra gələrsən danışarım tamamilə onu qabağından qaçmaq da düzgün deyil. Bunu bir neçə dəfə mən izah etmişəm. Yəni, müsəlman necə yaşamalıdır? Necə münasibətdə olmalıdır? Allahın qarşısında müsəlman zəlil olmalıdır. Qul, səzdə etməklə, qorxmaqla və s. Müsəlman qardaşlarının yanında cavabı şər olmadı. Yəni kafirlərin, müşriklərin, fasiklərin İslamı alçaq gözlə baxanların yanında isə görəvliy oldumlar. Nərdə olmadı? Onlara göstərməlidir ki, mən Allah yanında səndən də Allah məni ona ehtayət etdiyim üçün səndən daha çox sevir. Səninlə isə Heyvan arasında heç bir fərq yoxdur. O da yeyir, içir, yatır, sən də yeyib, içib yatırsan. Allah s.ə.q. vuranda onları misaz edir. Deyir, onlar heyvan kimi deyir. da pislər. Tünki Allah-ı Yalnız onların arasında olan ilm sahibləri bir az fərqlənir. Onlar heyvan kimi deyirlər. Onlar öz ağını istifadə edir. Bəziləri xeyr-xalq işlərdə, bəziləri də fəsad törək, törətməkdə. Amma ağılını tam istifadə etməyən, ağılsız, fikirləşmədən, neysə ödən heyvanla onun arasında heç bir fərd yoxdur. Bunu Buran-ı Kerimdə Allah s.ə. çok gözəl izah edir. Sonra bayaq dedim ki, səfərdəyikən orucu kozmaq olar, Sonra o qəzanı tutmaqlar Həmçinin Muharibədə oldukda da Oruç tutmamak olar Sonraki günlərdə qəzasını tutarsın Peygamber səhəlləm Hansı müharibədə olubsa O müharibədə orucu əmr edir ki sahabələr açsın Oruç tutmasınlar Sonraki günlərdə Onun qəzasını tutsunlar və iki müharibədə oruc vaxtına düşüb Bədir, Məhkəmi Fətqi hər ikisində də Peygamber Səhələm sahabələrə əmr edib ki orucu tutmasınlar və həmsiniz indi əskərliqə olan qardaşlar əgər onlar üçün çətindir ora-bura qaçır posta göndərilər və s. çətinliklərlə yüzləşirlərsə evi yox əşəli çəkib bitirdikdən sonra həmin tutmadığı oruzun qazasını tutaq. Amma bəzilər dələ fikirləşir ki, rüksət verilibsə, istənilən halda oruzunu tutmayın. Yerlər müxtəlifdir. Biri-birindən farqlanır. Kimisinin əskərliyi çətin dursa, kimisininki asan ola bilər. Həl bir şərait ola bilər. Namaz qılmaq üçün də tutmaq üçün də. Həmin Allahdan qorxub, namazını da qurmalıdır, orucunu da qırmalıdır. Sonra, orucu pozmaq üçün, yəni səfər üçün heç bir məsafəyə təyin olunmayıb, məhdudlaşdırılmayıb. Yəni, Peyğəmbər s.a.v. deməyib ki, 20 km o yana orucu poza bilərsən. Hər əki səfər deyilir, ölü arasında hər əki səfər sağılır, Ora getdikdə oricini poza bilərsən. Tutmua bilərsən. Sonra bu suallar test edəcə olunur qardaşlar tərəfindən. Axşam niyyət edirsən ki, səhər qoyub oruç tutacam. Ramazanın fərc oricini. Səhər olandırda görürsən ki, qüsv etməyə məzbursan, canabət halındasan, öfkirləşirsən ki, Bəziləri fikirləşir ki, artıq oruc tutmaq lazım deyil. Cənabə paranda olmağın, qüsletməyin orucda heç bir dəxli yoxdur. Oruc tamam başqa şeydir. Bu tamam başqa şey. Orucunu tutur, namaz quılmaq üçün isə bəli, qüsletməlidir. Çünki namaz yalnız taç insandan qəbul olunur. Oruc, zikir və s. bunlar Cənabat haqqında da qəbul olunur, dəstəmansız aldana. Sadə deyə dəstəmansızsan, güclü desən. Dəstəmansız bir şücrə də ola bilərsən, oruc da tuta bilərsən, zəkapa verə bilərsən, sədaqə də verə bilərsən və sairə öhdəbət növlərini görə bilərsən. Sonra belə dedim ki, həyat yoldaşına etmək orucu pozmur. Həçən bəzi qardaşlar, Allah onlara izadı versin, doğruz başlandıqla evdən çıxıb gedir, başqa yerlərdə qalır ki, birdən həyat oğudaşına baxaram, toxunaram və bəzlərdə əksinə, həyat oğudaşını aparaq görür, atasə edinən, bir aylıq ki, birdən baxaram, toxunaram, orudunu pozlar. Amma ta ta orudu pozan bir Amin baş verməyincə orud pozulmur. İstənilən şeyi ödə bilər. Oruzu pozmadan öz hər pozan şeylər var. O pozan şeylərdən birni etməsə, oruc pozulmur. Hayata yönəltmə aparıb atası edilə bilər. Onda marshrutda, metroda, qayırda küçədə gündə neçəsini görə? Neçəsində də bəlkə baxır. Amsinin? Hayır. Oruc vaxtı Bilmədən Yeyib içərsinizsə Həmsinin içiyisi Həmələ olarsınızsa Bu sizin orucunuzu pozmaz Bilmədiyiniz şeyə görə Allah sizi bağışlayır Hətta Bir qalatda gəlib ki Bilməyib, yeyib içərsinizsə Bilin ki, Allahdır sizi Yedirdi, bitir bən Yəni Allahın qədəri ilə sən yedirib içmişsən Öyə ixtiyarınla yox öz ixtiyarınla, öz istəyinlə bunu etsəydin orucun pozulardı. Sonra orucu pozduqda əgər yemək, içmək və sərə bütün pozan şeylərlə orucu pozarsansa yalnız bir gün qəzasını tutursan. Gəsdən birə bilə pozarsansa tövbə də etməlisən. ögənə e bir şeydir ki, dünsalədə onun laurudu pozarsansa əzələ tövbə edirsən ikincisi, həmən günün qəzasını tutursan üçüncüsü de, bundan nələdə bir gün qəza tutmaqdan nələdə kəffarə də ödəməlisən kəffarə də üç şeydən biridir qul azad etmək bu dəyəkə yoxdur altmış günlər bağda tutmaq, bunu da heç kəs buna tabləti çatmaz mən əminəm və yerdə qalır altmış kasıbı yedizdirmək. Təməli, bunu edən bir bir gün gəzanı tutmalı və altmış kasıbı yedizdirməlidir ki, Allah onun nünahını bağışlasın. Sonra dişləri misvaqla təmizləmək və ya diş pastası ilə təmizləmək caizdir. Sürmə çəkmək O da qaizdir. Qan aldırmaq məsələsi ixtilaflı məsələdir. Hər iki tərəf çox mülliyyətli dəlillər yatırır. Hər ikisi də Buxarı və Müslümdədir. Pozur döyənlər də, pozmür döyənlər də. Və son nəfizə budur ki, ehtiyat üçün aldırma. Ehtiyat üçün qan aldırma. Və bununla da o ixtilafdan çıx.